بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الله على محمد وآله وصحبه ألان الله لا اعداهم اجمعين من الان الى لك حي يوم الدين احمد هو Rəbb iş rəhli, sədri və yəsirli əmri və əhlü loğdat əmmillisani yəfqəhu qoğuli sədəqəlləhu əliyyül əzim Allah taala ibadət taatımızı qəbul eləsin inşallah Amin. Allah bu günü təmam müəminlərə mübarəkdər qərar versin inşallah Allah taala bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin inşallah Dünya və axirət Peyğəmbər və əhl Ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah Allah-u Teala bizi bu yolda sabit qədəm eləsin, inşallah İltiması da eləyənlərin qəbul eləsin, inşallah Xəstələr var, iltiması eləyiblər Allah Məhəmməd alı Məhəmməd xatirinə tezliyizdə şəfaya acilini ayət eləsin, inşallah İslam'ın Müslüminin düşmənlərin tezliyizdə məhvini abud eləsin, inşallah Biz, inşallah, dünən ki, İmam Əsən Əsr ə.səlamı mövlud idi Lə bugün dedik ki, o barədə bir söhbətimiz olar Və müəminlər də bir süfrə hazırlayıblər, şirini süfrəsi, inşallah Sizdən də xaric eləyiblər, inşallah, məclisdən sonra qalasız istifadə eləyəsiz Sonra müəminlər işıq da xaricini eləyiblər sizdən, inşallah Ona da iltimasılığa varmızdır balə 2 dənə idi daha biri işıq pulu idi biri də ki inşallah namazdan sonra e, süfrəyə ayrılmalıyıq və biz də İmam Həsən əs-Səddəq əleyhissəlam barəsindəki məvludu barəsində dünənki məclisimizi bu günə saxladıq. Qəstimiz oldu biraz İmam Həsən əs-Səddəq əleyhissəlamdan danışaq. Və yadımda keçən dəfə ki bir az müddət bundan qabaq ki əzratın şəhadəti idi o şəhadət yəcəsindəki məclisimiz və mövzəmiz məvz var idi, müəmminlərdən bir-iki nəfər belə bir təklif elədilər, irad elədilər, yerində də olan iraddır ki, bizim bir neçə, yəni demək olar ki, İmam Rıza aleyhissalamdan sonra ki, imamların tarixi barəsində və onların həyatı barəsində məlumatlar azdır ki, yaxşı olardı ki, onların tarixi barəsində bir az söhbət olunsun, Mən də onların elə o istəyəni aldım, bu qəstələdim ki, indi tarixdir də, tarix Allah-ı Allah, -tə -tə -tə, yəni bəzən tarixə, cəmat elə tarix kimi baxırlar. Şü elə məsələn, tarixdir də, eşitdir, filan adısa, filan vaxt olub, filan adısa, filan vaxt. Amma əslində o cürə döyürdü Allah-ı Allah, -tə -tə -tə, Quranda ki, məsələn, ənbiyanın və keçmiş qovumların tarixini gətirib, Allah talı orada məlumat vermədən ötürü gətirməyib ki, təkki elə, hə, belə bir qomu olub. Məsələn, ad qomu olub, səmud qomu olub. Bunu Allah talı gətirib desə, sırf elə tarixi baxımından sual verirlər ki, yaxşı bildik, belə olub. Ya, məsələn, Nuh bevil adamı qırdı tufanda, ya, məsələn, o birisi belə oldu, nə olsun, bu sual çıxardı. Amma o sual o ona görə ki, E, o tarixləri hətta Quranda və başqa hədislərdə rivayətlərdə gələn tarixlər tək tarixin xəbər verməsi deyil. Orda ibrətlər var. Ki, Allah təala bəzayələrin də ardında vurur ki, la ayatun li ulul Biz tarix danışanda elə belə şey danışmırdıq ki, bunlar nədir? Ağıl sahibləri üçün böyük dərəllər və möcüzələrdir. Görürüz, Həzrəti Yusufın qissəsini danışandan sonra Allah-u Teala deyir ki, ləqəd qəsəsinə eləyəkə əhsənəl el qissəs. Qissələrin, nağılların ən gözəlini danışdıq. Allahın nağılı ilə qissəsi ilə bizim nağıl və qissəmiz nədir? Çox fərqlidir. Baxmayaraq ki, əsl həqiqətdə də bu e, millətlərin tarixində yaranan nağıllar da əslində ibrətdən ötürü olub, moizədən, nəsihətdən ötürü olub birinə indi hərə bir formada söz qəbul edir, hərə bir cürə danışandan nəsə xoşu gəlir, ya belə o birisindən acıqda gəlməsə istəyir, onun danışıqı daha xoşuna gəlir və bu dəlildir ki, insanların, təbiəti insanların məzlacı müxtəlifdir və gərək hər sahədə də ona müxtəlif cəhətlərdən söz deyiləm. Məsələn, görürsən, birinin şehirdən xoşu gəlir, birinin nəsridən xoşu gəlir, biri məsələn, bir forma. Ona söz deyiləndə xoşu gəlir, amma bir başqa forma deyəndə görsən onun acığı gəlir, amma ümumi cəmaat elə onu təbiətdən qəbul eləyirlər. Deyirlər, bu pis söz deyirlər, sənin acığın gəlir belə. Ona görə insanlar ki, bir-birinə irs, o mənəviyyatı filanı irs kimi ötürəndə e, nağıldan da istifadə eləyiblər. İndi düzdür, bəzi nağıllar gəlib. Son zamanlarda çıxdı ki, Allah iraq eləsin, onları istisna eləyənlə, bəli, tarix boyu ilə insanların, hətta qeyri-müsəlmanların öz bastanları, nağılları ki olub, onların da əksəriyyəti ibrətdən ötürü olub, ya nəyisə öyrətməkdən ötürü olub. Biz üçün nağıl şirindir də, indi bu qədər televizor var, kanal var, serial var, nağılı məzlum olub da, amma... Qədim deyilə oturarmışlar arvatlar, arvatlara, kişilər, kişilərə, xüsusən də yaşlılar cavanlara, uşaqlara, nə deyilə, nağıl deyə deyə, nağıl danışa danışa, laylayı çalıb, yatızdırarmışlar bu. Da bu, cəmatın hamısı ağılsız olmayıb ki, hamısının ağılbazı olmayıb ki, burada bir əsas olub. Mənim yadıma gəlir, məsələn, biz uşaqdırq, heç, onda ağılımız kəsinirdi, cəmat deyirdi, məsələn, gedirlər qonşu kəndə filan oxuyurdu, biz qulaq açırdıq, dey Ya məsələn Sahabəddin o kitabı var, onu oxuyurdu, qulaq asırdı. Birdən o falanças bu muxtarnaməni bəlkə bir 2000 dəfə oxuyub. Deməyə olar ki, muxtarnamə bir dənə kitabdır da, məhsə olsun 300 səhifə. Və onu məsələn qış gecəsi və uzun gecə oturub orada ən azı 2 saat, 3 saat oturur cəmaət bir-birinin evində. Oturub oxuyub. Yaxın bir qışda 3 dəfə oxuyub onu. Elə 3 dəfə qulaq assam da gedirdi ona təzədən qulaq asırdı, 10 dəfə da gedirdi, qulaq asırdı. Əlbəttə, onu mən demirəm, amma başqa məşğuliyyəti yox idi, əlatsızlıqdan idi. Əlatsızlıqdan kim idi onu məcbur eləyən gedə ora? Kim onu döyə-döyə aparırdı ora? Ən azı eləyə bilərdi, məsələn, o oxunan günü, məsələn, getməsin, məlum. Bəs, bunlar gedirlər, oradan bir ibrət götürürlər. Eyni o nağıllar da onun kimdir. Sonradan gəldi, məsələn, nağıllar da siyasiləşdi, nağıllar da siyasi... E, mənşələrdən başladı su içməyə, ondan sonra o bəzi məsələlər girdi oraya, şəxsi gərəzdər girdi oraya və əlla, misalən, nağılın neçə kötüyü yoxdur ki, onu bir ağıllı adam oturub düşünüb, bir təbiə, e, biz məqədən əsərlər oxumuşuq, onların əks, əksəriyyətinin kötüyü yoxdur, bir yerə bağlıdır, sadəcə o müəllif oturub təsəvvür edib, bir dənə, Kiməsə, nəsə vermək istəyib, millətə, insana, məktəbə, şagirdə, nəmum versitə, bir şey təsəvvür edib, onun ətrafında başlayıb, orada rəmzi qəhrəmanlar yaradıb, mənfilə müsbət, ondan sonra o xeyr, şər, nə bilimdə, bəzi hətta kitablarda xeyr adı ilə, şər adı ilə də gəlib, o başlayıb, orada bir dastan yazıb, oxuyan da deyib, hətta ağlayır bəzi. Məsələn, orada kiminsə ölümünü ağlayır, kiminsə, məsələn, qəhrəmanlığına, saqqalmağına sevinir, amma əslində isə kim olmayıb. Bunu yaradan bir dənə məktəb kimi, bir dənə nəkimi, elə dərs kimi insanları istəyib, bu üzrə tərbiyələndirsin. Məlum, onda qalmışdır ki, Allahın qissəsi, ki, hamısı olub, baş verib, həqiqətlə, özə gör, yazısı, yazan, bəyan edən kimdir? O rolu ifa edən də yenə kim? Ki, Həzrət Peyğəmbərlə Həzrət Yusuf məsəllərini danışandan sonra, Əl-Quran-ı Kərimdə ən əhsan el-qessəs, qessələrin ən gözəlin danışdıq hissə. Niyə görə Həzrəti Yusufun qəssəsini Allah Taala ən gözəl qıssə deyib? Müxtəlif cəhətlərdən baxış eləyiblər ona. Mən bir-iki cəhətindən tamam eləyim ki, çəksə əsər məqsədimizə. Biri bu dicə deyirlər, orada ibret almamız şərhələr daha hardından artıqdır ki, bu da elə olan bir dənə sözdür. Biri, ikincisi elə də, məsələn, e, də, yaxşıdır, filandı, bəsməkandı, amma əsası bu deyirlər. Orada ibrət götürməli, məsələlər çoxdur. Həm qadın üçün, həm kişi üçün, həm uşaq üçün, həm böyük üçün, həm ate üçün, həm oğul üçün, həm qardaş üçün, həm həyat yoldaşı üçün. Həm bir dənə qadın ki, başqasının kişisinin aşıq olub, onun üçün. Məlum, Zülüxə odur edir də elədir, ki, su, ba, bu, bu. Bütün sahələrdə və bütün cəmiyyətin, bütün təbəqələrin içini oradan ibrət götürməli nələr var? Bir dənə özdə insanın, e, nə qədər insanın, məsələn, cavan olasan, bu yaşda olasan ki, dəfələr nəmə demişəm, əllamə təba təba ki, rəhmətdir, Həzrət Yusufda 16 dənə şərait var idi Züleyxanın dəvətini qəbul eləmək ki, biri bizdə olsaydı qəbul eləmişdik. Biri bizdə olsaydı qəbul eləmişdi, amma 16-sı var idi, o nədir? Qəbul eləmədi. ha hə? dənə cavan olasan bu dərəcədə, məsələn, bir cavan dostumuz vardı mənə, söhbət edirdi, üstə örtülü bir dənə söz dedi, oradan mən qip deyilədim o qardaşa. Deyir, bir həzrəti Yusuf-un başına gələn bir məsələ deyir, mənim başıma gəlmək istəyirdi deyir Allah'a qayıtdım ki Allah mən Yusuf deyiram ha sən elə biləsən ki məni imtahan eləyəcəm mən də burdan elə uzaq çıxacam mənə çox etibar elə məyağım sürüşəndim mən ondan sonra deyir o məsələ götürüldü və illa elə, elə gəlirdi çox pis ağibətlərə çıxırdı Doğrudan adam qıftə elədi indi məsalan baxın midan azavangəla o məqamda özün Allah'a göstərə Allah'a yalvara özdə görsən də nə piriyomunla da yanaşıb Allaha sən elə bilərsən mən Yusufam elə mən dayanacam 40 dənə qapını təpi ilə vurub açıb qaçacacam. Yo mən q yalandan ayağıma əğma, -əğma ilişdirəcəm, yıxılacam ki tutsun məni. Elə? Məni imtahan eləməcən ondan. Onla məni imtahan eləmə. Doğrudan, ha, bu, həm Allahın tuvfiqi lazımdır bu məsələdə. Bilirsiniz də, insanın özünün nəfsinə qələb eləməsi, insanın özünün dəyanəti, insanın özünün şücayəti, insanın özünün təqvası, bunlar hamısı yerindədir. Başda da Allah tərəfindən olan bir dənə tuvfiq. Tuvfiq bilirsiniz də, yəni ilahi köməklik. Ki, onların hamısının nədir, bax, hər nəyin var bir dənə bozbaşı bişirməyə, amma qazı yoxdur nəla 15 iyun olsun. Nədə bir şey etsə onun. Elə? Baxın, hər nə ola bilər insanda. Amma üstündə o ilahi nurçı var, Allah köməhlici, onlar olmasa əmələ gəlməz. O boyda imtahandan çıxan Həzrəti Yusuf axırda dedi ki, və mə o bərri nəfsindən, nəfsə lə imarətim Mən özümü paşa çıxartmıram, amma o başqacura bəziləri istifadə edir ki, yəni Yusuf deyir ki, mən paşdır. Yox, o mənada, yəni öyünmürəm mən. Mən sinəmə döymürəm. Mən deymirəm ki, mən nəfsimi neyləmişəm, nə belə də başın kəsini turlamışam o yana. İndən nəfsə, ləammarətm bir su. Bir adamla və nəfs ola. Bir adam ola. Onun nəfsi olmaya. Və o nəfs onu pisliqə dəlalət eləmiyə, vadar eləmiyə, vəsvəsi eləmiyə, o normal adam döyür. Kimliyindən asılı olmayaraq. Bildiyiniz, danışmışam sizlə. Təbii, üstadlardan biri danışırdı, deyirdi, bizim üstadlardan biri, tələbə yoldaşlarından biri dəniz qırağında yaşayır, şimal tərəfdə də o quma nisbət, yəni nəcəfə nisbət ardıysa, tətilə gələndə qayıdib soruşur ki, nə var, nə yox, salamatsılıq. Necədir o? Deyir də hər həmişədə o vaxtı zamanda. Deyir də həmişək kimi elə bu çimərlik, yad, hamsarvat cisidir. Ha, hə, ha. Hə. Dürsən də görürdün, deyir ha, hə. xoşun gəlirdi, deyirdi ki, yo, xoşum gəlmirdi. Onda adam deyirsən ki, sən. Dür də əstağfurullah, abına söz, vallahi düz deyirəm də. Bir adam məsələn o səhnəni görməyə xoşum, xoşu gəlməyə, onun içə, adam bu şeydə quru matoru düzgün yığılmayıb. Tərkibi düzləyir. Materiali düzdür, niyə? Allah yaradan onu şəhvətli yaradıb. Elə deyir, şəhvəti kim verib Allaha, insana? Allah verib deyir, elə deyir, sən də deyirsən, yox, deyir, ağabə, nə deyim? Denən ki, Allah qadağan eləyib, haramdır, ona görə heç baxmırdım, görmürdüm. Məsələn, bu ayrı sözdür, bu ayrı sözdür. İndi biri gələmə, sən deyəməm, nə deyir, nəfsim yoxdur. Yəni, məsələn, mənə nəfsim heç nə eləmir. Nəfsin adama heç nə eləməməyənin yeganə bir dənə variantı var. Şeytam adama heç nə eləməyə. Hansı variantda olur o? Özü şeytan ola və yaxud şeytana dərs dəyən ola. Nizamül Gəncəvi yazır o sirlərin, sirlər xəzinəsinin əvvəlində. Sirlərin əvvəlində bir nələ sözü faş elib qoyub ortalığa. Allah ona rəhmət eləsin. Deyir, filancans, filancası bilirsiniz indi. Hardancəsə üççün ora şeytan gəlməz. Görünə məlumdur ha, bir yerdən keçəndə üç üçün ora şeytan gəlmir. İnsan gələ-gələ şeytanın müəllimi ola ki, şeytan ondan nə çəkəcək. Hətta siz ki, o Quranda ayədə Bəqərədə varınızsa, Allah təala Ya pey, e, şeytan derci la ugviyannahum fa bi izzati illa ibadakum minhumul mukhlasin andusun izzati u esasən bəndələrin hamısını alladacam bir allatmayacam orda şeytan düzdür ibarət bu dişi mukhlasləri allatmayacam amma o şeytan mukhlasləri olan məhəbbətindən deyil onları allatmır yox onun mənası bu dişi yəni allada bilməyəcəm Niyə? Çünki başqa ayələrdə varımızdır. Allah-u deyir ki, biz hansı peyğəmbəri göndərdik, kimi peyğəmbər seçdik, şeytan təmənnə elədi ki, ona vəsvəsə eləsin. Deməli, oradakı sözü ilə buradakı sözü şeytanın düz gəlmir. Orada mənası budur ki, dili ilə etiraf edir, amma mənası budur ki, bacarmayacaq, cüzüm satmayacaq. Gəcək o sözünə sadiq olsaydı şeytan, Allah-u burada deməzdi ki, nədir? De? Nədir? o e, istəyir vəsbəsi edəsin istəyir ona toxunsun məlum amma məsələ qədərə bu cürə qail olasam ki hə, bu şeytan bu şeytandan da bitərdir ona görə şeytan görür ki işim gedir məsələn bir adam ki bazarda işi tam gedir axşam da qazlandırı gətir evdə verir onun bazarda nə işi var Elə, o adam bazara getirmək normal adam duyur Hər şeydən aminsən, hər şeydən rahatsansa, bilirsən, heç kim səni xəyanət eləmir. Bilirsən, malını yerində satılır, düzgün satılır. Qazancını da gətirib evdə verirlər. Sən də durub getmisən bazara, biri gəlir üstündən boya keçir, bir də gələr, heçdir. Nə var? Getmə, ged bu o qədər yer var gəzməyə. Get parkların birində gəz. Sən bazarda nə işin var? Elə deyir. İndi şeytan o qədə də belə də gıçşula deyil. Məsələn, onun işi bir yerdə cədə, bu özü də gedə ora. Şeytan ondan nə eləməlidir, tam arxani olmalıdır ki, nə olsun, bu, məndən də artıq iş yaparacaq. Şeytan ondan əl seçməlidir. İndi bir adamçı ki, deyir ki, mən nəfsim ölüb, nəfs ölübsə insan gələ özü də öyrə. Nəfsin ölməni deyir ki, harada qutarır, Əzrail ə.sələm gəlib qaydanda. Pəs bu halda şeytan bunu vəsifəsi eləməlidir. Həzrəti Yusuf XIV da deyir ki, və mən o bərrü o nəfsi, mən demirəm, mən nəfsimi boğmuşam, tullamışam gedib o yana. O nəfsini boğanlar, nəfsini taftalayanlar, nəfsini əzənlər, filanlar, bəsməkənlər hamısı bunun mənası bu döyür. Bunlar nəfsi qıfırlayıblar, qalıb orada, atıblar o divi şüşənin ağzını atan ki, bağlayıblar, qalıb orada, yo. cinib tulkaya salan kimi yox. Ki bu nəyib, atı pütulki ağzında bağlayıb da, yorda, yox, o hər gün, hər saat, hər an insanı vəsvəs eləyir. Sadəcə qələb eləyə bilmir. Böyük-böyük insanlar, görürsünüzdə, özləri eytiraf eləyirlər. Hətta məsələn, o kişi gəlir şeyxənsarıya ki, yuxu danışıra, danışmışam onu sizə, bilirsiniz hamız. Ki, deyir şeytanı, gördüm, əlində zincir, bir dənə də qırıq zincir vardır. Soruşdum, bu kimdir? Dedim şeyxənsarının. Deyəbəkdir, adəş, hən ara şeyxansarı, deyək, bir, əyağının birini keçirmişdim, çıxartdı, qırdı, getdi. Gəlir, ağa, belə bir şey olub, deyirək, olub. Dünənlər evdə bu hadisə var idi, çıraq lazım idi, evdə yox idi. Gətdim, beytulmalıdan borc götürəm, gətirəm, vəziyyətlə çox ağır idi. İki nəfərin həyatı təhlükəsi var idi, həyat məmat məsələsiydi. Götürəndə, dedim, ay filanı, çıxdın, yuxarı gördün, olar ölüb. Ya çıxdın, gördün, hər kis salamatdır, bu hez lazım olmadı, qayıtdın, qoydun bunu yerə, bunu burdan, Beytülmaldan götürüb, ora aparıb, qaytarmağın cavabını Allahına verətsən. Ona görə, əstəxfur elə elə elə elə, qapıdan çıxmamış, qayıtdım, qoydum yerə, gəldim yuxarı mənədirdə çıraq lazımdır, övlad gəlirmiş də dünyaya. Anası da yaxşıdır, uşaq da qəşədi, hər şey yağayada da ehtiyac yoxdur, ya, yağ yandırılmışlardı onunla, Şamın bu, şıqın əvəzini. Deyirə, o da şeytan neydi? Bəs, Şeyx Hənsari bizim ustadlardan biri dedi ki, 200 dənə müştə edə ələmə dərs deyib Şeyx Hənsari bir məclisdə. 200 dənə müş Bunlar hamısı nəfsimi boğmuşam, öldürmüşəm, neynəmişəm, mənası budur ki, yəni, tabi olmuram nəfsimi. Heç görübsünüz düşmən hasansa düşmənçiliyin qoysun yerə, hətta düşmənlər sülh bağlayanda da düşmənçilikləri möhkəmdətməkdən ötəridir. Bu da gəlir, öz işinə məşğul olur, o da işinə məşğul olur, hazırlaşırlar ki, özümüzə gələk, bir qüvvəli zərbə vuraq ona. Bu belədir həqiqət. Hazreti Üstad deyir ki, mən özümü paşa çıxartmıram. Mən demirəm mənim nəfsim belə də vurmuşam yumruğu ağzına, küsüb çıxıb gedib. İndən nəfsə də əmmarətun düzsü. Nəfs insanı pisliyə əmr eləyir. Özə ləəmmarətun tələbələr bilir də ismin faildir, davama dəlalət edir. Daim əmr eləməyədədir. Onun nəfəs almağı, dayanmağı, sakit qalmağı yoxdur illə marəh mərəbb. Məgər insana nə Allah təala rəhmləyir. Allahın tevfiqi ola Bax, istəyirdim onu deyəm. Bütün bu məsələlərin hamısının başında bir dənə da Allahın tevfiqi deyənim. Gərək insan nə eləsə, nə iş görsə, nədən əmələ gətirmək istəsə, o özündə olan şəraitin hamısı yerində, o şəraitlərin üstündə bir dənə da tevfiq olsun. Sözüm burada. həzrət Yusufda 16-sı var idi onun. Yəni, Həzrəti Yusufda yox idi. Ha? O məclisdə 16 dənə şərait var ki, həzrət Yusuf neynəsin? O iş eləsin, Ona, belə deyək də, başqa ibarətlə deyək. Qəbul olmasaydı da, Həzrəti Yusuf deyir, 16 dənə üzr gətirə bilərdi qiyamətin günündə. Valla biri budur ki, dəvət ondan idi. Nəm nə idi? Düzdü ha, şərifi, qiçəyətdən onların heç biri. Amma bir dənə adam ne bilərdi? Onları dəlil ünvanında gətirə bilərdi. Məlum, bax, bunlar idi, əhsən-ül qəssəsi deyən, Həzrəti Yusufun hadisəsini, ibrət götürməli məsələləri nə idi? Həddindən artıq idi. Özə ola bilər, məsələn, Həzrəti Musanın dastanında ya Həzrəti Yəqubun dastanında qabarit, gözə dəyimli, məsələn də belə də geniş bir formada bəzi şeylər nəzərə dəyir, o şeyləri çox yerdə tapdaq ol. Bilirsiniz də, incə nöqtələr Həmişə, ya adam görmür, ya gözündən yayınır, ya da hər yerdə tapmaq olmur. O cürə ki, bəsəl, dənizdə batırdı, sən Həzrəti Yusufun Fironu batırmaq ilə e, Həzrəti Nuhun öbürsələri batırmaq ilə nə fərq var? Belə bir fərq yoxdur, o da suda batırdı, o da. Dəsəl, o, bir geniş dairə idi bu, bir kiçik dairə deyilir. Yəni, fərz eləyək ki, bir ad hələ bil ki, Həzrəti Musa Həzrəti Nuhdan sonra olub da, Həzrəti Olub qabağıda. İnsanları tərbiyələndirməkdən ötürü, insanlara nə başa salmaqdan ötürü, heç Nuhun o məsələsini tətbiq eləməyə ehtiyacı yoxdur. Niyə? Çünki Allah ki, bu cürək yerin dünyanı bir nömrəli çayı döyürün, çay, mən biləm bir nömrəli çayıdır da, hə, bəli. Deməli, o çayı saxlayıb, dostun keçirdib düşmənin çatanda, birləşdirib məhv eləyə bilirsə bu ilə o hadisənin yerinin hər tərəfində deyə bilərdi. Məlum. Yəni bu misal o bir sınada kifayət edərdi ibrət cəhətindən. Amma bəzi incə nöqtələr var ki, görsən onları tutmaq çətindir. Onların hamısını Allah Taala nəyin həzrəti Yusufun cəryanında qoyub bir dənə ibrət götürmək qalır insanlara. Ona görə deyir ki, ləqətat qessəsinə əliki əl Bu məsələ. Bu bir cəhətdən də deyirlər, Ona görə Ki o da elə bağlıdır, burada hər şey yaxşı ilə qutarır da. Filmin axırı, daslanın axırı hamı öz istədiyinə çatır və fil üstəki ilə Allah istəyən olur. Həm şəxs, misalən orada neçə nəfərlər vardı şəxsi istəyirləri ilə ilahi istəyirlərlə üst üslə düşürdü. Məsələn, bir nəfər, iki nəfər də var idi şəxsi istəyirlərlə, Ə ilahi ayrı idi. Məsələn, biri oran padşahı idi. Onun Allah'ı yad bilmirdi məsələn. Sonradan döndü o bu tərəfə. Biri Züleyxə idi. O Allah'a tanımırdı. Sonradan döndü eşki ilahi eşkə çevrilirdi. Fulan bəsməçən. Amma əvvəldən ki, həzrəti Yaqub var idi, həzrət Yusuf var idi. Bunlar nə idilər? Buların ilahi nələri, istəkləri var idi, mətləbləri var idi. Elə daxıllarından da o gəlirdi. Məsələn, Yusufun qardaşları, onların məqsədləri yusuf bu məsələdə olmamasıydı. idi. Görürsünüz, axırda gəldi, başa düşdülər və nə oldu? Məsələ, orada da yaxşı sonuna onun. Deyir, bu əhsanlıq əsas bu cəhətdəndir. Amma birinci cəhəti ikinci cəhətindən daha üstündür. Daha doğrusu, ikinci cəhəti elə ortalığa çıxardan bildirən, o birinci cəhətdir. Bax olun, budur tarixin insanlara verə biləcəyi bir məsələdir. Ona görə ki, əgər tarix danışılırsa, tarixdən deyilirsə və tarix yazılırsa, o sadəcə həni olsun biz bilək ki, min, məsələn, neçənci ildə hansı müharibə olub? O, öyle əhəmiyyətli bir məsələ, deyirək, bunu bilib-bilməmək. Ona görə, məsələn, bir adam 5 il imtihanda oturub, görürsən, oxuyub, gəldi, o kəsildi o bir dənə suala görə. 5 ili hədər. Yəni elə doğrudan da burada meyar buz döyüşünün 1242-ci ildə olmağıdır, yoxsa ayrı meyyarlar var bu. Sadəcə o tarixin bir e, göstəyidir, e, hansı ildə, hansı gündə olub onu göstərməkdir. 100 faiz ki, birinci variantı, orada ibrət var. Xüsusən də məsələ gəlib çıxan, məsələn, tarix kiminən və nədən bəhs edir? Nələrin üstündə cəryan edib? Hansı məsələlərin üstündə cəryan edib? Orada ibrətlər çoxdur. Səni, ə.səlam ki, buyurur, ma əksərəl ibar və əqəlləli etibar, nə qədər yeryüzündə ibrət götürməli şeylər var, amma nə qədər yeryüzündə ibrət götürməli şeylərdən az ibrət götürənlər var? Ələləl ə.səlam -Əl deyir də bunu. Biz, məsələn, bir-iki dənə şey bilirik və insanların ondan istifadə eləməm Və onlardan ibrət götürməməsi, ondan sonra nədir? E, belə deyək də, e, tərbiyələnməsi və düzgün nətizə çıxartmaması bizim kimi adi insanlardan eləyir. Nədir? Pis təəsir qoyur, narahat eləyir adamı. Elə, məsələn, Cəlaləddin Rumudur, ədəb bilirsin nədir? Ən böyük ədəb. Albatta məsumları mən biraz axtarış elədim onu bir tərəfə çıxardmadım. Çox ehtimal onun kötüyündə məsumlar. Onun mənasında olan hədislər, riyatlar var. Məsələn Sədi deyir, qoftaq qofta, adız ki, qoftaq ədəb az, çi amıxdı qoftaq Soruşdum ki, ədəbi kimdən öyrəndin? dedi ədəbsizlərdən. Sədinin baxışı bu cür addır. Cəlaləddin Rumi də deyir ki, ən böyük əzab odur ki, hədəbsizliklərə, ədəbsizliklərə dözəsən, əzabsizləri yola versən. Ən böyük o bir var ədəb, ədəb sahibi. Məsələn o bəzi qanunlara riayət eləyir, ona deyirlər məhəddəb adam, ədəbli adam. Amma bunların hamısından üstün ki, bir dənə adamdır, ədəbsizlərlə nə Dözür olaraq, olaraq yola, onları yola verir. Çünki bax eyni ilə bunun mənasında Əl-Əlissaləmdən hədisi var ki, ola bilər Rumi götürüb onun mənasını bir şeyrə çəkib ki, deyir nədir? Möminün sifətlərindən də biri budur ki, E, nədir? E, təqvanın əlamətlərindən biri ihtimalul zuhaldı, cahillərə dözməkdir. Cahillərə dözmək, cahilləri yola verməkdir. Elə, sən o özü bir dənə bizim nə qədər tarix boyu məsumların həyatında görürük ki, bunlar nə qədər cahillərə dözüb. Amma görsən, onu öz üstümüzdə tətbiq edə bilmürük. Elə bilmürük ona görə da, məsələn, narahat olur Aha, bu, bu hadisəni gördü, nəyə bununla ibrət götürmədi? Elə, i̇ndi biz ki, iki dənə şey bilirik bir dənə də o iki şeydən ibrət götürməyəni görmüşük bu, bizdə bir belə təsir edir İndi baxın, görün, Əl-Əl-İssalam özə si təəccüb ilə deyir də təəccüb ma əksərəl ibrə və qəlləl etibar nə qədər ibrət götürməli şeylər var, amma çox heyf çox əfsus ki İbrət götürənlər nədir? Azdır. İbrət götürənlər azdır. İnsanların ibrət götürəsi şeylərdən də bir də, məsələn, hətta Əli əleyhisselam, İmam Əsən Əli -əl deyəndə ki, mən bu hükumətdə və mən bu, bu vəzifədə insanların idarəçiliqində oğul, heç vaxt səhvə yol vermərəm. Va, imam Əli əleyhisselam bundan sonraki Ki, hakimiyyət edəcək, hakimiyyətə təzə gəlib, orada özü dili ilə, özü də həzrəti əlinin dili Allahın dilidir, də, öz dili ilə itiraf eləyir ki, mən heç vaxt səhifə yolu verməyəcəm, heç vaxt səhifə, bunu nə imamətinə bağlamır, nə elmi qeybinə bağlamır, düz daha elmi qeybi imaməti hamısı yerində, özü adi bir, sadə bir dəlin gətirir ona, deyir ki, mən özümdən qabağda olan, Tarixdə olan bütün hakimlərin hamısını çox gözəl mütəaliyyə eləyib yadımda saxlamışam. Onlar harada səhv eləyiblər, səhvlərinin kötücündə nədiyanıb. Onların hamısını beş barmağım kimi bilirəm, ona görə bu hakimiyyətdə və bu hükumətçilikdə və bu idarəçilikdə mənim səhv eləmək ehtimalım yoxdur səndən əzərvə gətirmək ilə. İvan bunu bildirmək istəyir əzirət. Nədir? Deyirəm, tarixdə bilirəm kim nə səhv eləyib, o düşüb. O məsumluq yadır, qalır qırağa. Bu dərəcədə tarixin nəyi var? Təsiri var insanın tarixi bilməsinin barəsində ki, İmam Əsən Əskəri ə.səlamın tarixindən bir miqdar da vaxtımız da biraz getdi, danışısaq, bilirsiniz təvəllidi bundan sonra təqribən də testiz olaraq işarə edək, 232-ci ildə dünyaya gəlib, 28 yaşıb, ondan sonra 260-da dünyasını dəyişib, 8 il imamət edib, imamət dövrüdə üç dənə bəni əbbası xəlifələrinin lənətullah əleyhim, yaxşı yadıma saldın, əcməyin əc dövrünə düşür, onların deməli əl-müqtəs billahdır, əl-məhdədi billahdır, əl-müqtəmir billahdır da, bilirsiniz də, bu, o, E, de, o, kör oğlu da aslanında deyirlər, ha, çoxu getdi dədəsinin gözünü çıxartdı, buna nə desinlər? Kör oğlu desinlər, ona da kör oğlu dedilər, kör oğlu demədilər. Hə, indi bunlar da bu qədər zülümü eləyirdilər. O zülümlərin üstünü örtməyənə, məsələn, gəlirdilər, denirlər, e, uşaqların adının əvvəlinə, axırına bir Allah yad kəlməsi yapışdırırdılar, qəlmə oqtəsin billah, Allaha e, yapışan nə biləyim, elə, İsperi dedi ki, bilmirəm, daha lətifədi düzəldirlər ya. Çə, şey, gördülər ki, bu billaha yapışan sözlərin hamısının biri gördü ki, bu dədəbabam hamısını qoyub da, Harunla Rəşidləm üz bu yana hamısının sözü. Naqqə ardına Allah kəlməsi yapışa bilən söz var ki, ad qoyulsun. Hamısını qoyublar. Bir adı yoxdur məndə. Billah sözün nəyinim? Qoyun böyrünə, qoyun oğluğumun adına. Bu bir nəfəri çağırdı məsləhətə. Bu da elə təsadüfən şiyə idi. Təsadüfi şiyələrdən döyürdü, ha bu çağırdığı təsadüfən şiyət idi ki, bu bilmirdi onu, ha, dedi ki, bu billahlıq bir şey qalmayın mən də oğluma adını qoyan. Məsələn, o Mottesim Billah qoydu, o Mütəvəkkül Billah qoydu, bu Mottes Billah qoydu və mən nə qoymaq olunmadım, dedi, sən də qoy əvzu Billah. Ən yaxşısı eləsən oğluğuna da əuzubillahi qoy, qaçsın, keçsin, hə. Qızırə, bu ha hə, bunlar adlardan belə cuya məsələn belə idi də ha. Hə? 3 nəfər bu Allah qənim olmuşların zamanında nənib. İmam imamət dövrüdür şubə əlbəttə. Ondan qabaqçı dövrlərində o mütəvəkkilin vaxtı olub, bundan filan kəsin vaxtı olub, imamət dövrü bu məsələyə düşüb. İmam Həsən Əskəri ə.səlamın dövrü bir üstündə çox çətin dövrlərdəndir. Belədir ki, İmam Həsən Əskəri ə.səlam ömrünün hamısının zindanda oldu. Yəni, imamətə yetişməmişdən də qabaq hətta. 8 il imamətdə də o nizami bir də, Va nizami, qaradoq demirlər, hərbi də, hərbi bir şəhərci idi deyə də ha. Hə, əskəri ona görə deyirlər də. Bir dənə küçə var idi ki, hökumətin də idarəsi orada idi. Bu məlünlər də orada oturdu və qalan yerlərində hamısında elə bir məmurlar yaşayırdı. İmam Əsədə Əs-səlämə də gətirmişlər. Ona görə də əskəri deyirlər də. Daim əskər nəzarəti altında Daim vəladə nizami formada, fövqəladə vəziyyətdə yaşayırdı. Hətta buna bəs e, orun onun özündə də, rəsmi zindanda da neçə il saxladılar ki, tam göz altında, nəzarət altında olsun, özdə çox e, qəribə bir dövran idi. İraqda hakimiyyətə, bənəbası hakimiyyətinə türklər müsəllət olmuşdu. Yəni, xəlifənin ancaq adı var idi. Söylüməkdən ötürü, lənət oxunmaqdan ötürü. Türklər tam şəkildə hakimiyyətə müsəllət idilər. İstədiklər vaxt gəlirdilər, girdilər saraya. Xəlifəni... Belə biri demiş ki, inəy balasını tapdayan kimi tapdayırdılar, çıxıb gedirdilər. Elə bu üç nəfərdən də birinci, istəyirsən, əl-mohdədi idi. Mənim qabağı yadımda olan mütəvəkkildir, amma bir dənə kitabda mohdədini gördüm. Amma bir başqa kitabda mütəvəkkili görmüşdüm ki, gəldilər, bu demişdilər, bunu belə elərsən, eləməmişdi. Gəldilərdilər saraydadır. Sürdlər oradan sallılar yerə. İndi o gözdə arvad uşaqlar da orada olurdu da elə divarın ösündə. O, o qədər çıxıbtdılar, sürdülər, gətirdilər, paltarın çıxartdılar əlindən. Sarayın həyatında ki, bunun öz həyətinin o başında it, yuva, it yeri var idi da, itlə öz diyarımız, yuva diyarı. Ora İtələdilər, saldılar ora, bir nəfərə də tapşırdılar ki, onun ağzını hör. Hördü ağzın, ondan sonra qaldı orada, açsız, iki günə neynədi? Hə, cəhənnəmə vasıl oldu, özdə deyir, isti elə yandırıcı isti var idi ki, onun bədənini ki, bunun lük idi, götürdülər, atırdılar elə qaldıranda elə o yerin bədənini yandırmağı əməlli başlı kənardan görünürdü. Bu vəziyyətdə və elə ondan üzvübiyyana demək olar ki, axıra qədər türklər bu cürə hakim idilər. Amma türklər də bunlarının müxalifətçilici Allaha yada görə döyürdü. Ha, ki, məsələn, Allaha görə bu bundan müxalifətçilir eləsin. Necə bəzəli qəhrəmanlar var ki, məsələn də xilafətinə yadınan e, mübarizə eləyiblər, bəzən də onları, məsələn, də bir növ, elə, ne deyirlər, də cüvəddin, Müdafiəsiz üçün müqələmə verirlər, yox, əslən onların yox, şəxsiyyəti nəməmişim yox, ki qəhrəman deyirlər, nə deyirlər, özlərilər, onlarda meyyər din döyürdü, onlarda meyyər başqa-başqa məsələlər idi. İndi məsələn, bəzisində olub millət, bəzisində olub torpaq, onlar müsbət məsələdir, bəzisindəki əslən olub elə hakimiyyət. Nə? Ki, məsələn, bunlar da türklərin də orada İraq türklərindən, bəziləri türkmenlər, bəziləri kərkükləri nəzərdə tuturur, amma tarixdə çox ayrməyiblər, o türklərdən məqsəd oradakı o türkmenlərdir, yoxsa kərküklərdir, amma elə mütləq, ola da bilər ki, elə hamısı olsun bir yerdə, hə? ki, bu cürə müsəllət idilər, amma Allaha görə bir söhbəti yox idi ortalığda. Yəni, bir dəfə gəlsinlər, buna döyəndə desinlər ki, bu imamı da buradan bıraq qoçsun, gətsin. Belə bir məsələ yox idi, məlum. Sırf öz istəyirlərinə görü idi. Və elə bil, bu muhtədi ki, var idi, bu üç dənə xəlifənin üstündəki imamın dövründə yaşayırdı. Bu muhtədi bir nəfər bana basılardan deyir ki, allah Taala biz o qədər pis nəsli adamıqda özlərinə deyir, biz o qədər pis adamıq, heç olmasa bəni Üməyyənin içərsində bir dənə Üməri ibn-i Əbdüləziz tapıldı ki, bir balaca ədaləti var idi, bizim nəsildə o da tapılmadı. Bilirsiniz də, bəni məyyənin üzünü ağ elədi bəni əbbası xüsusən əhl-i zülm eləməkdə. Bu möhtədi gəldi. Zahirən eləntilərdən çıxdı ki, bəzi tarixçilər də deyirlər ki, Bəni Abbasının muhtəbisi Bəni Üməyyənin Ömər İbnə Əbdül idi, belə, amma bilirsiniz nəcədir, Ömər İbnə Əbdül Əzizin də barəsində İmam Baqır ə.s. deyir ki, Ömər İbnə Əbdül Bəni Üməyyənin nəcibi idi. Bildiyöz nə demək istəyir, yəni Nəcib adam diyor, imam onu tərifləməyib Bən Üməyyənin Nəcibidir Yəni atasına, babasına dunan qardaşına əmsinə, dayısına nisbət Bu olara nisbət yaxşı adam idi və əlla yaxşı adam deyirdi. Çünki çox işlər gördü Ömər ibn Əbdüləziz bin Rəs tarixdə də. Hətta gəldi fədahi qaytarmağa qədər də hazır oldu. Amma İmamə deyəndəki gedə fədahi göstər, haradır o bağ? imam dedi ki, ehtiyac yoxdur elə burada deyə bilərəm. Deda dedi bir tərəfi Afrika, bir tərəfi Orta Asiya, bir tərəfinə Fələstin, bir tərəfi. Yəni imam bildirmək istədi, dava fədək davası deyil. Dava hakimiyyət davası idi. Yəni, Xanım Zəhranın əlindən fədəki alanda bunlar rəsmiləşdirdilər ki, ilahi hakimiyyət sizə aiddir, biz də elə neçə ildir bir-birimizin ardı canı şəhid oluruq, ölürük, əsr oluruq, zindana düşürük, o haqqı bərpa ilə meydan ötürüdür. Orasında da, da bəni üməyyədən idi, o qədur olardı. Amma nə ədalətli işlər gördü, artıq yeyintilərin qarşısını aldı, məmurların öz başınalığının qarşısını aldı, hətta öz arvadının 24 min dinarıq bərbəzəy əşrasın ki, hamısın atası Beytul maldan götürüb gəlinədi, yerləmişdi onları qayıtardı. 24 min dinar da çox böyük pul daha, məsələn, deyirlər, bir dinara bir dəva alınardı. 24 min dənə davam olsa mənim inanırsınız Məmməd istə gələcəm. Ha? Hələ birdən sən inanmırsan, sən yaxşı tanırsan mənim. Hələ heç ümidiz də olmasın. Hə birdən deyərəm pul çox olar, məsələn maşın yad, şey bu məcziyyət tikərəm. Bilmək olmaz adam o cür olandan sonra bədbəxtlik elə vurar adamı, gedər kimsədən yattan çıxar. O cür 24 min dinarı tək bunun zinəti idi. Təşbinin zinatı. Bu işlərdən çox gördü. Amma öz də Ömər ibn Əbdüləziz bu işlərə vadar eləyən heçsinə döyürdü. Bax on, Harun məmunla, məmunun bəzi məsələləri ki, var idi bəni əbbası da, o da Ömər ibn Əbdüləzizdən fərqli idi. Ömər ibn Əbdüləzizin nöqsanı iki idi. bir bəni üməyyədən idi. Biri də bu diki haqqı qəsb eləmişdi, oturmuşdu. Ondan başqa, bu işləri görməkdən ötürü Ömər bin Əbdüləzzə bir bəhanə yox idi. Baxın, məmun bəzi işlər görürdü nəslinə görə, bəzi işlər görürdü ümumiyyətə görə. Nəslinə görə niyə üçün bəni, məmun o nəsildə tullanmış uşaq kimi hesab olunurdu. Çün, anası kəniz idi, özünün də əqdiyi, Mehriyyəsi qumar idi, əqdi zibəydə ilə Harunla Rəşid qumar oynayandı, Harunla Rəşid qumarda uduzdu, əvvəldən də şərti bu idi ki, əgər sən uduzsun, o kəniz ki, həyətdə tövlədə, yadda işləyirək, o qədər də çirkin idi, hətta tölədən o yanda işləyirdi, bəri həyətə girməyə haqqı yox idi, zibəydə dedi ki, gedib ondan ənbəslər olatsan. O qumarda, hə. Harun ərəşid də uduzdu, o da eləyəməz ki, arvadın sözünü əməl eləməsin, ən azı qumarbazdı ona görə, hə? onu da elədi, ondan da məmun oldu. Məmun gəldi bu ailədə, ikinci bir adam kimi görüldü daim, qumardan əmələ gəlmədə. Kumarın nütfəsi qumar üssusunda bağlanıb pil üstə anası da axı bilirsiniz də tayfanın içində, ailənin içində valideyn insan üçün dayağıdır hə? ana da bir söz deyə bilir bunun anasını tövlədən bəri bıraqmırlar axı bir söz desin sonradan bəzədi biraz şükür qaladı elədi gətti çıxartdı yanına və illa gəlməlisi yox idi hə? o sınmış, şəstəymiş ondan sonra belə də əzilmiş bir dənə adamı idi Və hətta o xəlifə olanda da Bəni Üməyyənin, Bəni Abbasları çox ona belə də əhəmiyyət vermirdi, hez salam da vermirdilər, özlərini də damlayırlar açıq-aşaqı gör, nə günə qaldıq, bu qədər Bəni, Ümə... Bəni Abbasın isimdə ki, adamlar qala-qala nə oldu, kim gəldi Bəni, Bəni Abbasıya başçılıq eləyir? Bu eytirazı eləyənlər də var idi. Ona görə məmun bəzi işlər görürdü həm ailədə, həm ümumi hökumətində bu üstünləci qazanmaqdan ötürü. Yəni, insan kimi, ən azı qardaşı Məhəmməd Əmin kimi bir mövqeyyət yaratmaqdan ötürü özü üçün. Amma Ömər İbn-Əbdüləziz də yox, o əslində belə xəlifə oğlu idi. Ondan sonra əmisi də xəlifə idi, o nəsildə gəlib çatmışdı, özü dərs oxumuşdu, məllim görmüşdü, savaddı idi, intellektusiyyəsi yaxşı idi, nə bilim, nə, nə, nə, nə, nə, nə hər şeydə bacarırdı. Onun süni formada nələrsə eləyim mövqeyyət qazanıma ehtiyacı yox idi. Ona görə o elədikləri nə inirdi? Elə həqiqətən eləyirdi. Onun da müqavirində İmam Baqir ə.s. der ki, bəni Öməyyəni nə idi? Nə idi. Amma muhtədi ki, eyni Ömərimin Əbdüləziz kim idi, bəni Əbbası da, o mövqeyi məmunla üst-üstə düşürdü. Məmumun məsələsindən üst üsə düşürdü. Niyə? Məmum ki, olan boşdaqların, nöqsanların o işlərlə doldurmaq istəyirdi, yamamaq istəyirdi. Onda şəxsi idi, amma muhtədə ümumi məsələlər var idi. Siyasi vəziyyət, istimai vəziyyət məcbur eləyirdi ki, muhtədə olsun? bu yolu tutsun və bu rolu ifa eləsin. Məsələ nə idi? Dedim, türklər oduraya müsəllət idi. Gəlib istədikləri vaxt boları döyürdülər. Pirlus, ondan əlavə, bunun nəsli o qədər zülb eləmişdi, da etibardan düşürdülər. Hətta üzlərinə deyirdilər ki, siz məlun, sizin atababoz məlunlar, gəlib Əl-Rizam əl, əl, əl Ali-əli şuar ilə hakimiyyətə gəldiyiz, Birinci zülüm elədiyiniz, ali əli oldu. Bunu açıq üç də özlə, bax, e, şiə də çox idi. Məsələn, mən qeyd eləmişəm, burada şiə olan şəhərlər, e, Kufə, Bağdad, Nişapur, Qum, AB ondan sonra Mədain, Xorasan, Yəmən, Dey, Azərbaycan, Samirra Qurqan, ondan sonra Bəsrə, ki, bunların hamısı demək olar ki, şiə idi, hamısı da xilafətdə idi də, Hakibeyt buraları rahat edirdi. Buların gözünün qabağında bir məqam kəsb etməkdən ötürü bu mövqeyatı tutmuşdu. Hətta imanlı adamların yanında bu adam məqam qazanmaqdan da ötürü bəzi şeylərdən istifadə edirdi. Məsələn, tarixdə ki, ömrü boyu oruç tuturdu. Və sirçə ilə iftar eləyirdi. Ömrü boyu oruç tuturdu, sirkə ilə iftar eləyirdi. Qəşək bir dənə sual çıxardı tarix ortalığa. Deyir, əgər bu qədər zahid idiysə, bu tərki dünyə o orada niyə oturmuşdu? Həqiqətən bu zahid idiysə, həqiqətən tərki dünyə idiysə, həqiqətən bu adamın günə ilə oruç tutub, iftarda sirkə çörəyə ilə niyə yemə oranı, birinə çıxıb gəli də, onsuz da bir qələt eləyə bilmirdi orada. Ondan qabaqçı da idarə eləmişdi, ondan sonraki da idarə elədi. Pəs, bunlar hamısı nə idi? Gözdən pərdə asmaqdan ötürüdü. İndi siz təsəvvür edin, imam oruçdur, iftari məsələn pendir çörəyindən giyir. Bu məlun oruçdur, iftari sirkəyindən giyir. Bəzən onu da yemir. Baxın, görün, nə yerdə qalmışdı məsələlər, nə nə ilə gəlib üzləymişdi. İndi biri deyərdir ki, imam da ondan bir... Aşağısını yerdə, məsələn, təsirikə də qoymaq, tək çörəkdir. O cürə döyür, məsələn. Çünki imamın, peyğəmbərin, məsumun bütün hərəkətlərinin hamısı nədir? Qanundur, dindir, sönnədir. O kimlənsə müqayisə eləyib, yarışa girməmişdir onunla. Aşa düşdüyüz, yarışa girməmişdir onunla. Baya, i̇ctimai məsələlər bu cür imamın dövründə çətin. Dediyim kimi, türklər bu yandan müsəllət, hakimiyyət də bu yandan. Nə o tam döyürdü, nə bu tam döyürdü. İmamın boynuna düşən vəzifələr də başqa imamların dövründəki vəzifələrdən ə, o siyasi vəziyyətin çətinliyinə bir dəndə işarə edeyim. Baxın, üç sənə imamdır. İmam Zavad ə.s. 25 il, İmam Nəqə ə.s. 41 il, İmam ə.s. 28 il. Üç dənə imam 100 il yaşamayıb 3 dənə imam 100 il yaşamayıb görün nə qədər vəziyyət ağır idi ki hamısında zəhərləyib zindandan enəyiblər şəhid eləyiblər hamısında hətta imam e, Həsən Əskəri ə.səlamın şəhid olana qədər başının üstündə qoyulan məmurlar oradan çıxmalılar tam şəkildə yoxladılar ki hə, dünyasını dəyişdi ruhu bədənindən çıxdı ondan sonra gəldilər xəlifə edilər ki nədir Də, öldü, qutardı, rahat olcundan Belə bir vəziyyət idi, imamın vəzifələrinə gələndə mən təsiz, e, keçim gedim bu məsələlərin üstündə, bir üstündə imamın məsələlərindən də bir üçün imam zaman, həmə məsələsir ə.səlamın oğlu olmalı idi, ona görə da daim Firon bütün kişiləri nəzarətdə saxladığı kimi orada bilinmirdi hansı kişinin övladı olacaq Musa. Musanın atası kimdir? Musanı kim, hansı anad dünyaya gətirəcək? Amma Bəni Üməyyə, Bəni Əbbası və şiələr hamısı bilirdi yəqinən. Bu, İmam Əsən Əskəri Əl-İsəlamın nədi? Övladı olacaq. Ona görə o zindanda saxlanırdı, o cürə nəzarət altında saxlanırdı. Məkəru, məkəru, Allah və Allah xeyrülmək üçün dedir. Allah da öz işini görür. Məlum. İmam Əsən Əsəl-İsəlamın vəzifələrindən biri, birisi İslam dininin təbliğ eləmə, Bu əsas məsələrdən bütün ənbiya və insan, hətta bizim də bu önümüzdə məsələdir. Ondan sonra nümayəndələr təyin edirdi. Həzrət cizli fəaliyyətlər edirdi, çünki aşkar fəaliyyət eləmək mümkündür idi. Hətta sözlərinin birində yazır ki, mən sizə bəzən qələmin ucu nazi qələmlə, bəzən də ucu qalın qələmlə məktublar yazacaq, siz narahat olmuq, bir şübhəyə düşmüyün, elə bir kodumuz əvvəlki koddur. Qələmin ucunun nazi və qalınlığı sizi saçdırmasın. Yəni burasına qədər ehtiyat eləyirdi ki, məktubun biri o birisindən eləməsin, oxşamasın. Məlum, bu cürə cizli fəaliyyətlər oldu. Məsələn, gəlirdi e, yaxınlaşanda, deyirdi mənə salam verməyin. Kənardan deyirdi, mənə salam verməyə ki, onlar salam versələr nə olacaqlar? Təhlükəyə düşəcələr. Qeybi elmidən imam çox istifadə edirdi. Məsələn, misal ünvanında o dostlarından birinə dedi ki, ged otur, əbu o çıxardı, az otur evdə, bir dənə böyük hadisənin baş verməyəni nənə cinən? cinən? Bu, sarayda böyük adamlardan biri öldü. Bu durdu, gəldi imamın yanınağa vaxt edir, o hadisədir, bu başqa hadisədir. Gözdə falan gün, məsələn, neçə gün. O adam deyir ki, həmin gün gəldi xəlif öldü, imam mənə dedi ki, həva baş verdi, da dur başla, ne nəməyə hərəkət eləmək ki, elmi i də çox istifadə edirdi. Ondan sonra imamın fəaliyyətlərindən də biri elmi fəaliyyətləri idi. Müxtəlif elə bil, e, də, o elmlə məşğul olan adamlara da, ya istədiyindən yol göstərirdi, ya da səhflərini düzəldirdi, ya da batil iddialar eləyəndə batil iddia eləyirdi. Çindi adında bir nəfər təzad dər Quran, fi ət-təzadı fil Quran, Quranda ziddiyyətlər adında bir dənə kitab yazdı. Özdə, Çindinin də yüzlərlə tələbəsi var idi. Zəmanənin bir nömrəli filosofi idi. Nüfuzu da həddindən artıq idi. Belə ki, çətinliklər yaradırdı imam üçün bu adam. O dərəcədə ne, bəli, mövqiyyəti var idi. Amma şagirdlərinin içərisində tək-tək imamdan əlaqəsi olanlar vardı Bu, bir dənə kitab yazdı, Quranda Ziddiyyətlər kitabı. nə Neynədi? Və qoydu və başladı yaymağa. Ki, yəni, qəst elədi ki, yaysın. Bir gün İmamın yanına bunun şagirdlərindən biri gələndə İmam ondan soruşdu ki, siz ona bir söz deyə bilmirsiz də, o biz müstadımızdır. Biz ona nə deyə bilərsiz? Dir irad eləyə bilmirsiz. Dedi axı siz bilirsiniz ki, o necə filosofdur, alimdir. Bizim əslən iradımız ona nə deyəcək? Dedi sən mən sual desəm ondan soruşa bilərsən. Dedi hə. Dedi sən gəl ondan soruşcu. Ustad ola bilər ki, bu Qur'anı göndərən adam o ayədin Göndərəndə bir mənanı nəzərdə tutsun ki, sən, o məna, sən nəzərdə tutduğun mənadan fərqli məna olsun, o sənə deyəcək, hə, sənə hə deyəndə, onda sən ona bu sözü deyərsən. Bu da gəldi, durdu, gəldi çindinin yanına, ustadının yanına dedi, bu da kitabı hazırlayıb istəyir, yayaq. Da çoxalda, nüsha götürə çoxalda dedi ki, ustaz mən bir sualım var sizə, dedi, buyur, dedi o Quran ki siz onun ayələrinin barəsində fikir yürütmüsünüz və ayələrini bu cürə hesab eləmüsünüz ola bilər o Quranın ayəsini göndərən adamın nəzərində bir məna olsun ki, siz nəzərdə tutduğunuz mənadan fərqli olsun dedi, əlbəttə ola bilər, imam buna demişdi, belə deyəndə onda sən də ona qayıt tezdəcindən ki pəs onda hardan bilirsən ki O, sən nəzərdə tutduğun mənanı elə onu göndərən nəzərdə tutub. Yəni, sənin nəzərini Allahın nəzəri ilə üst-üstə düşür. Bunu hardan bilə bilərsən? Bunu deyən kimi, bu da cavabında belə dedi. Kində ayıldı. Əvvəl getdi, gətirdi Quranı kitabı, Quranda Ziddiyyətlər kitabın. Attı ocağa yandırdı. Sonra oturdu, baxdı, baxdı, dedi bu sözü sənə desə, desə, desə... İmam Əsələ Əliyyəsənin, Yomətin əyadına da qayıldırdı, elə Həsən İbn-i Əli deyər. Çünki bu elmi ancaq Allah talı onlara verə bilər. Kitabını da yandırdı əqidəsindən öndür ki, yəni bunun kimi fəaliyyətləri imamın çoxu idi. Mən bir də hədis hazırlamışdım, gec oldu da onu oxumadım. Amma bir dənə məsələ İmamın ən böyük vəzifələrindən biri, mən qısa şəkildə bunu deyim, tamam eləyəm. Ən böyük vəzifələrindən və ağır vəzifələrindən ki, obri imamlarda bu çox yüngül formada olmuşdu. Düzdür bu iş həzrət Peyğəmbərdən, hətta başqa peyğəmbərlərdən də bu işə işarələr olunmuşdu. Həzrət Peyğəmbərdən də başlamışdı, gec-gecə çoxalmışdı. İmam Sadiq əleyhissalamın bir növ imamətin vəzifələrini bir hissəsindən hesabı olundu. İmam Rıza ə. İmam Cavad ə. daha qüvvələndir. Demək olar ki, İmam Əsələ Əskəri ə. fəaliyyətinin əsas hissəsini ancaqına sərf elədi. O da nə idi? Şiyələri qeybət dövrünə hazırlamaq. Bilirsiniz də, tarixdə baş verməyən bir dənə hadisə. Analogi olmayan bir dənə hadisə. Nə Peyğəmbərlərdə olmayıb, nə Peyğəmbərin vəsilərində olmayıb. Heç o Peyğəmbərlərdə də olsaydı, bəlkə də belə əks sədə doğurmazdı. Be belə müxalifi tapılmazdı. Amma Əzrət Peyğəmbərin ki, düşməni, bilirsiniz, dinlər gəl, ki, qüvvədən düşür, təzəsi gəlir. Bu ümumi dinsizlər dinin bir düşməni olur. Bu din ki, gəlir, o biri dinin... Hökmini saxlattırır, o köçmiş dində ən böyük düşmənlərdən biri olur. Ona görə İslam dinlərinin sərsində ən böyük düşməna malik olan nə idi? Dindir. Dinsiz, bütbərəz, krişna, bəsmə bəsməşan, qeyri asımanı dinlər hamısı yerində. Pülüslə asımanı dinlərdə, məsihiyyat, yetuiyyat, yahudiyyat, zər düşdük, hamısı özdə əllərində rəsmi asımanı kitab. Və peyğəmbərlərin də bizim peyğəmbər də təsdiq eləyir, biz də təsdiq eləyirik, hamısı yerində bu düşmənin məsələsi çox çətin idi, elə, buların hamısı bir yerdə ki, bunların heç birində olmayıb, nə peyğəmbər qeybə getməyib, Həzrət Musa 30 günlük getdi, demədi ki, mən qeybə gedirəm, De, qonağa gedirəm, qaydacaq, elə, dur o cürə filan bəsməkan o 10 gündə gələndən sonra gördünüz nə boyda müsibət düşdü bir dənə hadisə baş verəcək o hadisə 124.000 peyğəmbər nədə onların vəsil canışınlərində olmayıb ki bu imam zamanda olacaq qeybətə gedəcək Piyulus, bir dənə hadisə baş verəcək həzrəti Musa 30 gün nəyə getmişdi, 40 günə qayıtdı, 10 gün Allah onu əlavə saxladı, gəldi gördü bir dənə Harun qalıb bir dənə qardaşı Harun qalıb dində təkallahçılıqda hamısı dönüb pütbərəst olub hələ dili ilə də gedəndə demişdə 10 günə gəlirəm, bir dənə qeybətçi bir dənə imamçi, bir dənə rəhbərçi gedir nə gəlişi məlumdur nə gəlişinə dəqiq sözləyir, nə gedişinə kimlər əlaqə saxlayazam o qeybəti suğranı çıxandan sonra da yəni tam şəkildə nə olur? Bu zəhətdən yox hamı görüb peyğəmbəri görək qəbul eləyək imamı görək sözümü nə eşidək həzrət əlini səhabəsi görə-görə sözünü eşitmirdi çox çətin idi bir dənə adam eşidə imam zaman gəlir dünyaya eşidə qeybətə çıxıb əlində bir dənə Əsaslı dəlilli, məsələndə bu dünyanın indi verəcəyi dəlillərdə müdənə dəlil, xeyrəz, əqidə və təəbbudu heç nə yoxudur, onu bu dövrə hazırlamaq, bu qeybət məsələsini əslən qəbul elətdirmək ona. Gözün bir də risalədə məsələ dəşir, biz müqəllidlərə, öz müqəllidlərimizə yoxa, müştəyidin müqəllidinə onu çatdırana qədər dayı, o müştəyid ölür təzəsi gəlir yerinə, bu ələylişib qalıb orada, bu məhəm yadımdadır ki müasir məracelər əhli kitabın paçlığına qayıl olanda 40 il namaz qılan adam dedi ki, mən təqrid elədiyim müştəyid desə ki, əhli kitab paçdır, mən onun təqridindən çıxacam, vayda deyvi yıxılacaq o müştəyidin çıx cəhənnəm Sərçə qonmuşdu bir yekə ağaca, dedi, özü möhkəm saxla, mən uçub gedirəm. Dedi, kül səni təpək, sən gələndə mənim xəbərim yox idi, onda qalmış, gedəndə mənim xəbərim. Heç sən asan ona təqrid elədin ki, o bildi, sən təqrid eləm, sən, indi sən təqriddən çıxandı onun dünyası, bəlkə risaləsi bozulacaq. Amma bilirsiniz, məsələni odur, o özü bir dənə mövzudur, bekar adam ola, oturam mənim qabağımda, mən də danışam ona üç-dörd üç, gün. Həzrəti O məsələ bunun kimi döyürdü. Baxın, bir dənə şiəki 40 ildə namaz qılır. Heç nədə də şəhkçü şübəyəsi yoxdur. Hətta təqlidi başa düşür. Təqlidi də eləyir. 40 ildə də təqlid namaz qılıb. İndi gəlir deyir, mənim təqlid elədiyim müstəhid. Birdən desə, məsələn, əhli kitab paçdı, mən onun təqlidindən çıxacam. Qayd 1250 il dala. Şiənin marifsiz vaxtına. Belə deyir ki, hər məsiddə bir dənə mikrofon qurub, dörd dənə də kamera, gələn məsiddə, gəlməyən də evində, internetdə, telefonda, yolda, maşında, da İmam oturmuşdu Samirada, əskəri məhəlləsində. Düzü nümayəndələr var O bayaq saydığın cəmatın hamısında nümayəndə. Yox, çətin idi. Belə köhnədən, bir, nə, hardan ara nə o idi. İndi həmin bu insanlara gəlib bu nədir, gözləyir ki, imam bu dəyə gələcək, həəə? Bunları məhv eləyəcək. Bizi də günə çıxardacaq. Ha? Buna xəbər gəyər ki, imam getridir. Əcəb biz deyirdi, bu bizəl gəlim nədir? Bizi günə çıxardacaq. Özü götürdü başın qaçdışı və biz, bilirsiniz də bu sual. Elə, adi bir nəfər gözləyirsən, səninlə səfərə gitsin. Bir də onda xəbər tutsan ki, haradadır? Ələti keçib. Naqədə qədər değinirsən? altında maşının da var cibində pulun da var minib gedib onu da keçə bilərsən daldan görsən adama təsir edir Bu yəni bilirsiniz nədəndir bax indi bir adam ki bütün vücudu ilə gözləyir bu şəxsiyyəti bir də onda xəbər çıxır ki nədir bu getdi nə vaxt qaydacaq məlum döyür və biz nə ilə məlük intizarul fəraci ibadətun bir dənə budur sözümüz İntizar ol, fəraci ibadətin, onun zuhurun gözləmək ibadət elə bu. Baxın, mən dinsiz kimi danışmıram, ha? Bizim o qədər dəlilimiz, əsasımız, əqidəmiz var. Şiənin bütün qeybət barəsində hədislərinin hamısını gizlədələr bundan sonraki nəsildən. Bugünkü alimlərində ağzın hamısını tikələr, insanlar elə o əqidəni hələ min il bundan sonra bir-birindən eynəcəklər, Allahın köməyini ötürəcəklər. Ötürə bilməyəndə də o getməyib ki, yata istirahat eləyə. Şərait belədir ki, o həssas məqamlarda gələ vəzifəsini əməl edir, gedir, bunu qeybət dövründə, inşallah zuhurunda da görəcək, deyəcək, vay bunu mən görmüşdüm falan yerdə. Ağanı mən görmüşəm, rivayətlərdə varımızdı bu, məlum. Amma məsələ bundadı ki, məsələ bu, bu bizim əqidəmiz bu, amma 1250 il bundan qabaq danışıram, haa. Məsələn, bəni əbbasilər, Xorasanda, Əbu Müslüm Xorasanı qiyam eləyəndə, bənə Əbbasiləri çağıranda, imamı çağıranda, imamın əmrisi oğlu var idi, Mehdi, atası gəlib, İmam Baqir ə.s. yapışırdı yaxasından, dur ayağa, yəni əmrisi də, imamın əmrisi, Allaha sən nə cavab verəcən, qiyam, qiyam, bu çağırır. Mehdi də məhəm oğlumun adı. Pəs eləz, məqam yetişib, vaxt çatıb, qiyam həmin qiyamdır, mehdi də budur. İmam da deyirdi, əm, onu mən səndən yaxşı bilərəm axı. Nə zaman o zaman döyür, nə də mehdi o mehdi döyür. Axı, sən imam döyürsən, o imam oğulu olmalıdır. Durur da, əh, eləyirdi, sıxırdı, gedirdi. Bax, on, bu cürə vəziyyətdə gələsən, deyirsən, getdi də bilmir, nə vaxt gələcək. Çox çətin dövr idi, ona görə İmam Əsən Əskər ə.səlam həm məhdud bir yerdə, həm zindanda, əlaqələr də yox, şiələr də bu vəziyyətdə, indi gəl, özündən də sonra bir nəfər gələcək, onun cənazə namazını qılacaq, onunla da çıxıb gedəcək və indi bilirsiniz də 69 il, 70 ilə yaxın İmamın dörddənə naibi nə olub, cəmat əlaqə saxlayıb, cəmat da o naibləri görüb. Məlum bu çox çətin idi. Bunun mövzusu da biraz çox uzundur, misalları çoxdur, tətbiqləri çoxdur, amma mən, mən vaxtımız tamam oldu, biraz da keçdi. O miqdarla eleştirirdim. Demək ki, İmamın ən çətin vəzifələrindən biri insanları qeybət dövrünə, ha, Şiələri qeybət dövrünə hazırlamaq idi, hazırlamaq. Çətin idi. Ona görə də Hz. Peyğəmbər deyir ki, səhabələrinə bir zaman gələcək mənim ümmətimin Adil dənə fiyadası siz sahabənin 50 nəfərindən Allah yanında fəzilətdə olacaq. Niye ya Resulullah, biz belə yühüd, vəd falan dedi ki, ula, hamısı siz məhəm görə-görə Şaqqul Qəməri görmüsüz. Ağacı kötüyündən yerindən çıxaldı, yanıma çağırmışam, danışdırmışam. Ondan sonra Qur'anı görmüsüz. Nə qədər möcüzələr göstərmişəmsiz. Hələ də qəlbiniz imanla dolmayıb. Amma onlar nə Şaqqul Qəmər görəcək, nə o Qur'an, onlar belə də deyək ki, Qur'anın cənavi cəvrəli görəcək. Nə bilmək, nə olacaq, nədir elə bir kağız görəcəklər, bir də söz eşidəcəklər. da iman gətirib, din saxlayacaqlar, əqidə qoruyacaqlar, din dindar olmayacaqa, din yaşadan olacaqlar. Dindarlıqla din yaşatma fərqli məsələlərdir. Ona görə da onların biri sizin 50 nəfərzdən nədir? Artıqdır. Allah yanında. Və siz də əgə müqayisə ilə söz Peyğəmbərin o dövrdəki səhabələrinə qarşı olan hücumlar, təhacümlər, nifrətlər, düşmənçiliklər, bugünlər sizə olan hücum, təhacüm düşmənçilikdən düşmənlərin Bugünkü gün şiyənin düşməni ilə, o günki gün səhabənin düşmənin müqayisə elə söz, bu biri cəhətdən üçün məntiqdə, fəlsəfədə bir istilah varmızı torafı ləşşə bir əzlədir. Şeylər dinəndə tanınar. Ondan sonra görərsiz ki, doğrudan da elənədi. İndiki insanlar düzdür, ha onu müqayisə eləməyə ehtiyacı yoxdur, həzrət-i deyib odur. Bizə sərf eləyir ona görə demirik, elə həqiqəti o cürədir, amma müqayisə eləyəndə də o məsələlər nə inir? Çıxır ortalığa Allah mühəmməd alı, mühəmməd xatırına bizi həqiqi şiələrdən qərar versin, Allah-ı Allah, İmam Əsəni Əskəri ə.s. o məzlum imamın, bu günki məzlumiyyətini də tezləyəcəni aradan götürsün, inşallah, tamam istəyənləri xüsusən bu cəmi bizi o ağaya var qərar versin, inşallah. Şəfaiyyətindən bir nəsib eləməsin inşallah, dünya və axirətdə təməm əyyənmənin ənbiyanın şəfaiyyətini bizə eləsin, Allah təala tamam müşkilərimizi həll eləsin inşallah, Abru və abru-i il və beytiramı zəhra iltiması duy eləyənlərin dualarını qəbul eləsin inşallah, xəstələrimizə şəfaiyyə acil inayət eləsin inşallah, ağamız imam zamanı zuhurun təcil eləsin, bizdə ağanın tanıyıb riqabında şəhid olanlardan qərar versin, salavazı zəkri eləyəcim.